Fritzera etorrenin et txela Zentzuzko hagoetan ez dinat aurkitzen Ugarita zunaren izkera Horlara ez duteaten asfaltu eta zapatak gure arteko espetxea Izer ditruke zantzen didaten mundua Ez du mirea Izer ditruke zantzen didaten mundua Ez du mirea urreak baino gehiago balio zuena Noiz utzi basoa baratza balea, hamainren zukalde zuen begira da. Arratsaldeon enttzle hemen gaitu zue berrio zuekin Karapenzalekearren aurkako saio honetan txinguri hotsaken.. Y estarás si si una vez hasta esa bugandica pobizisela etanaportosis odora ascatazuna eta itsaropena venta tu geninan ametsa lortzeko pobestena pensa gerre behar geroituela eta denon artean bi lagunaren resumas un chiquit de niña no laguna sana maluraia sana cantaba tiya impotas unas mire ahora en mi baitaz dela gure lehenengo gaia magnezita eta azilitza ateratzeko arrobiak egin nahi dituzte hilbetin eta auriz berrin pri proiektu hoiek mamituz gero zer galduko litzatekeen azaltzeko argazkerakozketa bat antolatu dute Uarteko kulturetzean gai horrekin hasiko gea gure gaurko saioa Adego reitza zeu leza maitaza onadela orea amore barrio Horren ondoren donostia, oi hartzun, leso, gaintzurizketa eta irunerako zabaldu den ikerketa informatibo berri honen berri emango dizuegu. Zortzit erdiak aldera gure kolaboratzaile, oiko kolaboratzaile, zango dugu gurekin Mikel Albarezek kontatu digu eh, mango digu, eh, gingo digu asken gartakizun kara pensalen inguruko kronika eta bere iritzia emango digu, bera da atxeteren orkako, donustiko taldearen kidea Kufert Rahi bestu duduzik Genia sa'n bebledi Eta beste berri batzuen porru ere egingo dizuegu. Beraz, gami ba asker guekin egote Eta, uaintze berta, naziko gara gure gaurko saioa Rahi charra denak igualan industriorotako ugatsabak denak ikutzen tamana iazel zure visita erabakitzen puta semeak denak utzatel auchijokua buskatu sistema hechikalera hechikantoira abez tunerekin biotsak gora abez prestatu ichachikartelak margotu kaleak Kusibetzala, badaude aukeraz, ekin zardura, zure kontura, zure eskutan, etorkizuna. Hortxe bai dago milaka apertsonen, askatasuna, ideiak dira, ondasun honena, martxan jarrita fuskatu kondena. Aldatze ardena argazketan, argazki isume eta simpleak, egilea, eguna eta irudiaren azalpen txikia. Aldu dekordina kundearekin, elkarlanean aritu diren artista batzuek, berrogeita bat iruditan bildu dituzte aldude ere barruan dauden antzeri eta mendiaundi mendiak zer diren. Udazkenean eta neguan, neguan ateratako argazkiak dira, pagadiak, errekastoak, herri elurtuak, egazkiak, erroibarko herritarrak denetik bildu dute argazkien bitartez. Bizitzaren balioa izenburuko erakusketan daude argazki hoiek guztiak ikusgai, uarteko kulturetxean. Silbetin eta horiz berri ezartzeko asmoa duten errobiak, bian abian jarriz gero, arriskularrian egongo lirateke erakusketan ikustaitiezkeen parajeak.! <tipen> ndan jarri bela unico cocorico, batillua tu saco tu co, ilkormaño mi corrago, urte dira aldo de izen bereko KBE konserbatzio bereziko eremoa babesteko lanean hasizela. Magnezitas Navarra SA magna enpresak magnesita ateratzeko arrobia eiteko proiektua aurkeztu zuen. Atzean geratu zen bastango erdi zeremoan arrobi bat abian jartzeko proiektua. Bastandarren kontrakotasunaren eraginez eragin bertan bera utzi behar izan baizuten asmo ura. Silbetiko asmoen eraginez sortu zen aldude koordinakundeko kide zen silbeti bizirik taldea. Erraibarko udalak eta silbetiko eta erroko kontzehuek proiektu horren aldeko jarrera dute. Pimila sortziaz gerostik, behin baino gehiagotan abermendu dituzte magnak abian jarri nahi duen egitasmoaren alde onak. honak. Den jakitun dira proiektuak ingurumenari dagokionez zalantzak sortzen dituela. Hala hartu baitzuten hilaren seian erabideetan argitaratutako eskutitz batean. Ingurumenaren alorrean hornurak izango diren edo ez, zalantzak dituzten arren, argi dute ekonomikoki irabaziak izango dituztela. Silbetiko kontzehuak eta erroibarko udalak hitzarmena sinatu zuten Magnesitas Navarra enpresarekin. Hitzarmenean jasotzen denez arrobia ustiatzen hasten direnean, urteko diruko pul bat jasoko dute bierakunde. Kolore, Bai got zaitez nazidaz. Aquí no hace falta cama. Aquí nadie va atzean silbeti egundenaren funtsa dagoela, jokoan uste du silbeti bizifik taldeko kide Joan Luis Martínezek. Arrobi irekia egin nahi duten Antzeri Mendian, berez hogeita 30 hektareako eremuri eragingo Lioke arrobiak inguruko perimetroa aintzat hartu gabe. Amar urtean nostia luke enpresak baina berrogei urte arte iraun akordioak Da borra ta Martinez de Cargu dio Magna empresa handiaren aldean Zelbetiko Eritarrak txikikeria gara. Siordago Zilbeteko arrobia ez dela beharrezkoa. Magnesita Navarra SA enpresa dioenez, Zubirin duen lantegiak aurrera jarraitu al izateko ezinbestekoa da Zilbeteko arrobia martxan jartzea. Izan ere, Azkarateko Ustiategi agortzear dagola, diote enpresako buruek. Hala ere, Martinez ez dator bat bai etapa horrekin haren irudiko Azkarateko arrobian berreskuratu gabeko materiala dago. 2008ako egu berrietan, magna hitzetatik ekintzetara pasatu zen. Opor garaia zela profitatuta, antzeriko hainbat pago botatzen nasi zen, silbeti bizirik taldekoen iritziz baimeni gabe. Ondorioz, zuaitz mosketa gelditzea lortu zuten. Egun, silbetiko arrobiaren afera hauzibidean dago, eta aldude koordinakundeko kide jakinara zidutenez epaia iristear egon, egon liteke dena den justizian ez dutela esperantza handirik onartu dute. Nafarroako hauzitik inaguziak arrazoi emango ez ezbalie Europako giza eskubideen hauzitik iranio iristeko prest daudela jakinarazi dute. Ala ere, jakin badakite justiziaren erabakia berandu irit zlitekela, magnak behin baino gehiagotan adierazi baitu 2008an hasi nahi duela arrobia egiten. Azurra bai, Bizi dugun Garaia bai Aldude konservazio bereziko ere barruan dago mendiaundi ere Horregatik dira mendiaundi bizirik taldekoak Aldude koordinakundeko kide Kaso retan Silizes Navarra enpresak egin ahidua arrobia Xabier Errea mendiaundi bizirik taldeko kidea da Ak dio enez ak ez du adostasun zabalik aurrizberriko herritarren artian, ha gehiago, herrian zatik handia dagoela nabarmendu du. Silbendin bezala aurizberrri ere Arrobi Irekia egin nahi dute. Silizea ateratzeko beste toki batzuk badaude, mendioldik duen babesik ez dutenak gainera, dio erreak. Horrez gain uhartarazi du praktika mafiosoengatik, zikortu egin dutela, eginduela justiziak mendiaudin, izea ateratzeko proiektua aurkeztu duen enpresa. Auriz berriren etorkizuna kanpoko jendeak esku geratu delakoan dago errea. Proiektuak ez du garapeni nau ironronkorra. Ez ekonomikoki ez sozialki, eta ez iri ingurumenari dagokionez ere. izan ere mendia handi bizirik taldeak beste garapen eredu batean sinisten duela azaldu du, iraunkorragoa den eredu batean. Zilbetiko zein aurizberriko proiektuek zatikta handia eragindute bi herrietako biztalerriaren artean. Ala onartu du Rontzes Baies, Martinesek, mentia hondi bizirik taldeko kideak. Horregatik aintzu zuzen ezinbesteko iruditzen zaio, uarten aprilaren hogeita bederat bitarte egongo den bizitzaren balioa erakusketa martxan jartzea. Gantolatzaiek jakinara zidutenez, arazoak, azar arazoak, Izan dituzte erakuzketa ikusgai jartzeko tokia bilatzerako orduan, zenbait herritan zelantzan jarri dutelako erakuzketa egokia zen, ala ez. Aldude koordinakundearen ustez, mendia defendatzeko aukera ona, da natura eta artea lotzea. Erakuzketa ikustera joaten direnei, inolako gabe, azaldu nahi diete, zer galduko litzateken Magnesitas Navarra esea eta Silizes Navarra enpresek euren proposamenak burutan ateraz gero. Izan ere koordinakundekoek irmo defendatzen dute robiek zonntzitzen dutena ezin dela inoaz ere berreskuratu. Natura ehunka urteko kontzerbaziarenruttsu delako. E, bueno, hau nahiara helolak idatzi du Nafarroako hitzan, e, e, egunkari, berria egunkariarekin batera ez astero banatzen den gehi Eta mendikan e, zine ezkomendatzen dizuegu argazkira kusketa hori ikustea. Eta albaduzue areo, areo beto joatea bertan e, mendiaunti eta adiren magalera pasio bat ematera leku benetan paregabea, zoragarria baita. Eta jakin behar dugu zer galduko zen egitasmo zuntzitzaie eta burugabe hau martzan jarriko balitz. Zinez zuei berri optimista guak elarazi nahiko genizueke, baina e, zoritzarrez beti berri txarrekin gatoz zaionetara. Eta bagoaz gure e, begarren, gorko begarren berriarekin. Lotan zegoen amets gaiztoa esnatu da. Azpaldia genuen atxeteren berri irunen. Bazirudien mehatxua astuta zegoela eta krisia dela eta Ez zela onera irnoiz iritziko jaja. Ja. Ez da horrela, ez. ikerketa informatiboa hemen dago jadanik. Eta HTB ber, beti aldarrikatu duen irungo dala, ez du ematen posik dagoela iritzitakoarekin. Rekke fluia, izediluia, transparente, no que sucede, que tiene un porkesi, todo tiene plan cosmico perfecto, din ti esezan digte instituziotatikan HT gaurrerapena modernizazioa aberastastauna eta onorak ekarriko zituela. Irungo kasuan udalak beti saldu digu Hrekin batera, tren EMmu berria zabalduko zera irunen hiria kohesionatuagoa izateko. Eremu berri horretan HT eusko trenen algiriko trena eta buzgeltokia kokatuko lirateke. Eta hoiekin batera hirigintza operazio erraldoia martzan jarriko zela idearen erdia. Horrela, trenbideen hondartza dititutakoa hiritatarrontzako berrezkuratuko zela, edo hobe esan da hiritar batzu negozietarako hirigintza moldaketarekin batera, espazio publikoaren merkantilizazio zaharberria aurrikusita zegoelako. <hazio> que eso es lo que viene mundial, que resuene, que den Santano Jaunak HT erabili izan du askotan bere propaganda politiko bezala Iruniriak kategoria handiago izango luke atxeterekin, importantiago izango zen, eta modernitateak ezkintzen digun paradiso abstraktuan murgilduko ginateke irundarrok moderniak ito arte. Egitas honek irunen izan dituen kritikak atzerako izaleta sunatzat, hartuak izan dira beti gure, e, gure jantzuek, gure iriko agintariek. Lo natural, lo original, lo esencial Eta ara non, udala zerre dugu erain. Fomentotik heldu den aurreikark eta informatiboaren arabera, HTS da irunen sartuko eta ez du irunen geltokirik izango. Hori uste kabea. Higarro igaroko du honaldea, nola ez, gure eskualdeak izan duen trans, transitorako pasabidearen ezaugarria areagotuz. Baina, trazaketa esperoziteken ukerrena izango litzateke. Izan ere, bidazo atzingudiko egualdetik higarroko litzateke, eta horrek gelditzen diren baserrilurrak, baiarak eta basoi, izugarrizko kalte itzulgaitza eragingo liekete. Hauden haikusita, No la raya du Santano Jaunak AHT 7nen. Jaiz, o musikaria, musikaria alerta mexikokoa da. Jarraitzen dugu Mi Amoroz Irungo lakasita gaztetzean egon zen duela bi uda berri, eta bertan iruniriaren hiriaren bilakaeraz hitza egin zuen bidazoa txingudiko erakiele aitzen aurrian. Ondoren eztabaida parte hartzaile eta berazgarria burutu zen. Eszkinitako itzaldian. Irunen irunek, azken mendean jasandako eraldaketaz hitza egin zuen. Amorosen arabera, hirigintza eta lorraldean tolaketa, dirua salgaien eta pertsonen mugimenduak, zuzentzeko eta bideratzeko agintariek erabiltzen dituzten tresnak dira. Hiriaren espazio eta denboraren aldaketak, bat abestearen atzetik ematen dira flusuen arabera, eta biztan lehen percepzioan guztiak esangustiak ezabatzen dituzte, ireganaren esperientzia dezagarrarazten duel dutelako zerotikan, Berrezitzen dute beraien begirada eta mugikortasunagoitik bera balintzatzen dute orainaldean. Iraganeko antzu eta referentzia guztiak ezabatuak gelditzen dira hiri enpresa nagusiki nabarmen dut. Respetoiuni da agintariek, Euroiria deitzen duten donostia pasaia irun baiona konurbazioak saltzitsa baten forma dauka. Konurbazio honek oraindik ez du erabate datu bere almen zuntzitsaia, berarekin doan lurralde plangintza amaitzeko behar bezalako dirurik ez dagoelako. Neurrian batean sektore igiezinak finantzatutako askunden neurrigabeak sortzen duko konurbazioa. Irunen bezala beste irien jauntzoek iri iraultzaz itzekite dute. Baina nire horren oinarrian dagoen totalitarismoa eta horren emaitza den hiritarren izolamendua eta arlo guztietan sufritzen duten menpekotasuna, kutsadura eta lurraldearen kolonizazioa ikusitak iraultzaz baino kontrai iraultzaz hitz egin genezake. Karraioaren irria deitzen dute agintariak etorkizuneko irun Baina oner elburuek ez dute iraganeko joera iraultzen, logistika eta biadur handia bultzatzeak ez baitu mozten iraganarekin. Duela berrogeita urte baino gehiago, bai dara salgaien garraioa eta egiezine negozioa bultzatzen. Tena den, iragarritako berreraketa kezkagarria da oso. Irungo treneremu berrian, etxe bizitzak bulegoak, komertziorako aretuak, garajeplazak eta merkatalgun erraldoi ebita ezina aurrikusitak daude garapenkeri garapenkerizalek jadanik kaltetuta dagoen usurbil landoin eta Irunen arteko eremuak are handiagoa izango zen erasoa garapenzale pairatuko luke Euskalagintariak burutzen duten bururigabeko garapenzalekeria ez da doainikoa Herriaren irigintza terrorista da krisiari ematen dakiten erantzun bakarra hiriek langabezi tasa handia piso utz gehiage alokairuen eskaintza txikia trafiko korapilatsua inguru suntzitua industria atzerapenean murgilduta eta biztalegoa gero eta zaharragoa eta sakabanatua dauzkate eta daudela eta PGO bezalako plangintzak bultzatzen dituzte eta beraien bitartez obrek eta hauek sortutako mugimendu espekulativoek eragiten dute kapital kapitalen meaketa Bañan garai berri hauek ezaugarri berri batekin datoz. Agintariek ez dituzte beraien kudeatzaile hoberenak merkatal edo ta finantziagunetan lehen zituzten bezala, baizik eta instituzio publikoetan. Publikoetan dauden kudeaetzaiek teorian biztanleon le, biztan e, onura, onura arengatikan begiratu beharko luketenak, e, beraiek dira momentu honetan lurraldearen zuntziketaz eta honek dakartzen hauzokideon bizimodu degradantearen arduradun zuzenak. Azkunde ekonomikoa elburu erabatekoa duten erkidego eta politikariek agerian uzten dute beraien klase interesak Eta guztia publikoki erakutsi eta goraipatzen dute. Iruniria zehazki eraldak jasanduen eh, azken urte hauetan jasanduen eraldaketaz hitz egiten jarraitzen du Amorosek. Iruniria kapitalistaren hasiera aduana eta trenarekin batera etorri zen. Hogeigarren mendearenhirruurogeigarren hamarkadan bere biztanlegoahirukoiztu iru, zen, eta eredu garapen ker izalea nagusitu zen hiriaren fisononomia goitik bera eraldatuz. Industriak ezarri ziren landeremoak ustuz ziren, immigrazia eman zen eta ihe zinen espekulazioa areagotu zen. Honekin batera, Tirodontzako pentsatutako arkitektura edatu zen. Artean ikus daitezkeen 50 metrotik gorako eraikin erraldoi eta desordenatuak industrialdeekin eta biltegiekin batera goratzen direnak erakusten diguten bezala. <Susurra> Garaiko iraultza industrialak areagotu zuen trafikoaren ondorioz eraiki zuten pilbo behobi autopista eta bea, bata bestearen atzetik etorri dir, etorri diren e, nazional bateko saiez Schengen ituna iritsi zenean, aduanak itxi egin ziren eta honekin batera bukatu zen industriek zuten babesa. Haudela eta agintariek irun berrasmatu behar izan zuten. Mugen zeharkakoa eta egiezinen konmerzioa Eta zaiza ikurra den jarduera logistikoa bultzatu zituzten. Hogeita bat garren mendearen hasieran, bertako lapostuek ehunko eun, hirurogei Tammaika, eraikunttzen eta zerbitzuetan zuten oinarri hae da precariok eta gaizki ordaindutak ziren. Arrantza eta nekazaritza berriz testimonialak ziren jadanik. Zaiza dorrea eraikizuten zuten bere betiko, Perfilla ezabatuz eta diruaren boterearen den kono, ko, kono faliko bat bezala goratu zen. Gizart ezberdintasuna bidega bekeria, eta mundu teknifikatuak sortzen duten desolazioa zuten izlada zaiza dorrean. Me y me un par de horita, para ligar y de punta y los de cristal una minifalda es bien corta que me toca enseñar, ondes, rejilla, te... Eta onaino iristen da gaurkoz Emorosen Itzaldea urrengo astean jarrituko dugu bigarren partearekin ja PTPekin se aski sartzen den parte horrekin bin orain, lehen iragarri dizu egunez bezala Egingo dugu ba, Miquel Donostiako HtNorkako taldeko okidearekin konexioa Eta azken berrien garapen zalekeriarekin harremana duten berrien kronika Egingo dugu, beraz, minutu batzu barru, berarekin egongo gea Eta bitartean musika apizkat entzungo dugu bien salvaje no tiene pa beber necesita de pawpaw para saciar su sed cuando comienza el circo se cree chica 10 por eso digo ya no intenta remediarlo no busques hogar donde no puedas encontrarlo su testa está vacía no te respeta como humano de apariencias son esclavos sin irte al supermercado y la mentalidad de supercarca en realidad la valida viene su charca ellas se jactan pues llegan a casa con la cartera intacta y que la política no le interesa Como habla ética de bajas en el beska elige el río donde pesca que a pesar de que lo parezca no es ninguna entonces que al despierta y levanta a chantalman que manda y que le jodan a su droga y a su cache su parne y sus cuando es su paraíso es una trampa son falla y que al cabrón que te somete tú no eres un arena aunque muchos se crean jefes tú no tienes jefes menos aun esos minque se les el cerebro mientras sus bíceps crecen y la mentalidad es super carca en realidad la vanidad llena su charca, ellas se jactan pues llegan a casa con la cartera intacta, dice que la política no le interesa, se ha comprado la ética de rebajas en el pesca, elige el río donde pesca, que a pesar de que lo parezca no es ninguna Frey, Leon Mikel? Bai, ara Bueno, eskerrik asko gure deia entzuteagatik eta hor zaitego telefonoaren beste aldera, ba zonaldean azken egun hauetan zabaldu diren garapen salekeriarekin zerikusi daukaten berriak, ba gustioei azaltzeko. Orduan badakite nondikan hasi nahiko zenuke Mikel? Bueno, ez dakit, e, ba, igor abiedron diko trenaren inguruan, eh, vale, dauden vale. berri batzuk zonaldean bai. Haurera. Eh, ba, gauzada, eh, azken ezteotan, bueno, jakindugu udaletxeetara, eh, aztigarragatik, eh, azita, iruneraino, ez? Eh, ba, bueno, udaletara iritsi dela Espainiako Zaten Ministeriotik eh, lehenengo dokumento bat, ba, berriro ere abiedron diko trenaren, prerituaren, bat tramitazio ofiziala, aprobazioari begira, eta lehengo urratzak dira astepeneko dokumentuak, dokumentos iniciales de ese doja haciendo eta daudalei badolaik konsultak egiten hasten dira, ba alako ikerketa informatiboa deitzen da dial lengo urratsak, Nola bait Eta gauza ba, hori, ba hori, bat eh ba astigarragatik, ba ohi hartzu lezo irun behobia, ez, Ba sati guzti bitako ba, proiektua berriro martxan jartzen dutela. Eh, izan ezakitu, e, Hau ipar aldeko importantea da, ez? ba ikusten da Espainiaren aldetik ba, berriron lantzatu nahi dutela mugaz gaindiko lotunea, abiedron diko trenlinea berriaren lotune hori. Eta, ba, adibidez, haipatzen da dokumentuetan, ba, e, aztea agarragatik, ba, ionako egoaldera, ba, izendatzen dutela sekzion internazional delako bat, berritamagos kilometrotakoa, eta horren baitan kokatzen direla, ba, estudio hauek edo, bueno, dokumentu hauek, ez, nola baita. Eh? daba go titulua frantsesez ere ba étude complémentaire relative à la définition de la section internationale de la liaison Victoria Dax eta eh, daqui zer, ez? Beraz, zenbait ikusten da ere gobernuak antolatzen zutenola muga gaindiko erakunde bat, eh interes ekonomiko europeo delakoa Dax Victoria etzen dena eta da gobernuen arteko bai dokumentuak dira adostasunekin nola bai bultzatutako urrats ez? Eh. Aipatu ere agian eh, nikoatzen, eh, Rahoi eta Holande bildutzen nian duela, ez dakitzen bat hilabete, aipatu zuten haurtengo eh, lehen, sei labete honetan, egin zutela hain zuzen ba mugaz gaindiko, ez? Azte garrati bai honarako lotune ah, atxeteren, lotune berrien eh, informazio publiko hau da, inkesta publikoa deiten dutena iparralen, ez? Eta litekena da, beraz ben hasi dituzten eh, tramite uratzaurek agian koordinatuak izatea iparraldean ere, ez? Ez da gitolako zer <coughs> eta piskat zer ezan. Dokumentu hauek, bueno, eme da e, banatu dute idu dokumentotan, guk bilortu ditugu orengoz, e, bada aztegarra gatik, oi hartzun eta lezora, e, berribe urratzak egin berrituza, aldaketa, aldaketa batzuk daudelako, aurretik egintzitu zituzen ikerketen gainean, ez? Eh? Aduiz kasuanetan honetan oi hartzun lezo, baina zuzen eh, oi hartzun era ibizten horra raguan, edo, egiten ba, da linea eta bat izango zen etorkizunean, Horreko dokumento haipatuko duana, B.O. araino Araño, konexión franco-nfrancia dena. Beno, hortzika, darro bat egin diote, lezo gantxurizketara, ba bertan, zarragoatikoa eh, desbiratuz, lambarren inguratuz, eta hola, ba lezo gantxurizketan, eh, plataforma logistiko egiteak lotuta, ez? Eh? Nola baita. Horreko dokumento hartan zenbait, haipamene egiten dituzte al futuros superpuerte, o bueno, puerte exterior repasajes, egiteizketa, haipameneak, nola baita, dagoela, estudiatuta, para compatible con eso jakina denean, mintzak superportuaren antza denez bintzat, e, oso luzera bintzat, ez dakindola esan, e, o, golpe disente jaso ditula, ez ematen du, eh? Baina, bueno, ikamenu horiek egiteitu, zaurdean lehen gozatia, piskat, ba, horiek altazen du, ba, aztegarraga, donosti, erren teri, horiek Eta bigarren dokumentua, e, da konexion konfrancia. Eta honek bat ere zere, ba, iruneri eta gero jarraian, ba, bideatu di, eh? Zeragiten dio, Ezan, e, bueno, 2008a eta eh? lehena izan da iritxia ematea honen aurrean ikusiko zenulten, 2008a de bai. bere desaustasuna gertzu dula, ez? Bait. 2008a gai honetan beti oso bizia izan dela, ba, hombre, dikuzet, interes ekonomiko ondiak daude iruneri begira bere, bueno, ez, ba, bai. no leti zendalako terminal ferrobiario gune, trenbide gune, oso importante hori galdiak beti tema hoen gainean, gizon jarretan egiten du. Zango e, dut zer gertatzen den, bine, alde batetik irunen badator e, oiatzun dut beho biharunz, lerro nagusia abiaurre urre ondiko linea naguzia litzatekenea etorkizunean. Hau da, ba, gutxegorabera garaibatean ez dugunak, ez, e, lehen aprobatuzten proietuaren aldean. Neiko antzeko da, baina egoaldera dute arkaleko tunela, ez, o, arraguan hasten da, eta bukotzen zenu zen moko zorroz deiten den, ez, edo, right. e, zabortegi bentaskoan inguruan ola ba, batzuleoren diste era arkaleko tundelako hein ditu lituzke eta piskepego aldera go litzateke altzi edo andrea erre errekalba piska gora gondola bai eta hau sartuko litzateke beste duel batean elaz e, eta azkien kilometro 300 goa hori aterako litzateke altzubide errekan e, orro jakintatik bera ez e, bestan bibia biak ditu bat 170 metro erreka berak zarkatzeko eta gero bat 500 metro lustekoa Hau, justu, altsubide errotaren gainetik, gaine gainetik pasatzen da planoan. E, e, eta bertan, e, iparagirren, ondoren bezetunel bat zazpiron, eta horren jarraian, usteet arriaran dela baserrian. Ez guatzen, ikundik autopista pasa, uh -huh. eta azpian eskubita da, datorren baliara baserria hor, e, zelaioz onizat dituna eta bar. Horren, e, gaur, proieto honetan, e, e, agertzen da, zazpiron, etxen, baizek, Safriun eh, begeitamar metro luzeko bidhar dittu bat. Eh? Ondoren zerharkatkulukete banaako errepida hor mendi mozketan zeharkatzen du gaino hori dena, eta ibarla gainean ba, lenhengo proiitornio hego alderago justo ba, eh, planoak hartzuunako ibarlako, ibarlako dorre etxe da ba, etxeak dauen gunean zeharkatukukeera ba, ibarla zoa eh, leun metro luzeko beste biddukto baten bidez, eta oh, Artkultateke esamarkki San tunean bil seihun da metro luze eta ja... Bidasoako, behaguditzaketara edo, bidasoara helduko litzateke, lengo Hitzuzen, e, e, egitasmoin ego alderago. Hitzu zen egitasmoin berri era bera, bidasoa zeharkatuko luke, ba, behobiako poligonoen ego e, irteran balago bakur bat, gasolin dagia dago ustedet. Ja, e, azken poligonoak aterata ego alderuntz, ez, beraruntz. Ba, hor ba, kurba horretan zeharkatuko luke, helen aurrikun zitazagun, baina bila txikiago baten bidez, berrunda berrogei metroluz eta hogei metrol altura-altura ere jetsi dute, eh? horrik usten da koordinatutela frantzian mm -hmm. lan zenean eh, egitez mo posible erekin, garaibaten ez behitzuten kointziditzen eh, alturek eta hori dena. Mm -hmm. Eta ja iparalden biriatun, horztun ba, elean sartuko ditzateke, aruntzi zeneko biriatuko zoko, ba, etxena, azpian, hain txuzen, aruntzen duela zonbait <coughs> aste gertarabate gontzen, eh? nolabatea de, izi den eh, bi ikerlarin, faunaren, foiduaren estuioak egiten permiso hori gabe eta orduan jendea mobilizatu zen bideatun, blokeatu zituzen, tazkanean jendarmeriak akxiletua geraman zitun ganea uh -huh. bi azterlari haue, baimeni gabe izidelako, ez? Uh -huh. Aruntzen izan zen, orduan bai zuzentunela uanuntzazpien sortzen da, eh? E, linea plano honetan. Beratzo, bizango zen, linea nagusia, bidea linea <coughs> nagusia, baina bestalde, nenei patu dunela, ragoatik, oia zunen, Ba, desbideatuko li dizateken lezo gantzurizketara beste adar bat, bezan e, lezoko intermodala logistikako katzeko. Eta handik idun aldera bentasera goazela, arazora eldu badago balago rektabat, ez gero bentasera iteko trenak horregun egiten du ezkarrezara kurba bat, bezala. Mm. Baina baur zuzen segituz, arazon beste empalme batzuk egin edizkete bi mal, hortik alt, e, elatzetako tune lingudu horretan linea horokorari berri doen lotzeko, nola baitez. Eta honek ordea dakar, elatzetan ba triplikazioa linea irutu nolizateke eta altzubide errekan ere bai irutu ne hau daude. Etantzubi arreka zerkatzenetik altzubide errotagaraino hiru bia dutu ta berzan ja biltzen dira paine guztiak eta berri linea bakar bat, eh? Osea, hor elatzeta eta adaso artean egun lukete ba lotune bat eh habia berria eta egungo korredores, zen seren korredorea leso onchisketatik etorrita Ba, nolai berriro, ba, atxeteren lina berrira lotzeko. Horrek, aldeazetik obra e, askozea gehiago dakar, hor, ba, benta zinguruan, hor, berizik doliakinta, bueno, ezagit, inguru hori, ba, askozea kalta handiagoa, eta bestetik, ba, izan da, donosti irungo udalaren jarra daren azkenbatien arrazoi nagusia, horrek, aldi luke, ba, balakizue, gaur egun egitasmoan asmoan, geltuki hemen donostialdean eliminatu dute, eta errenitik donostiara gatozela nola baita, E, egingo dute lotune bat entre herreres, entre herrenze y el de alta velocidad, oso lotine complejoa. E, benetan, e, badaude, trenbide pidea bat, e, Martutieniko Ibarra, eh, bos linea dibujatuta, oso goza complejoa da. Eta, bilaiariak sartu editu usted, donostiako apotxako del tokiraño, egungo herrenzeko corredorean, hirugarren errail bat edo carriloak sartuta, eh, trenbide zabalera ere, bere ganazeko Europako, trenbide zabalera ere, eh, bai iberikoa eta bai Europa erra, egungo herrenzeko corredoretein. Ordu bidaiariak Doloreski barrena pasatu ditzeke oraireta eta, eta iristean e, ba Bencasco sarrera horretan posue desbio esos ramales de conexión a la Y vasca bat no les variante lukete, irunera sartu gabe bidaiariak Horizan eh? uh -huh. beraz hori senda arrasen ausi edun bai belechea da kol beren posizioa galdu ibo lukelako ba bidaiarien xarean e, ez nolabait esateko ez hori senda oso zaila egingo eh, saia eingo irungo udalari saltzea bat eton uragarria dela irunentzako kontutan hartu hori ba ez dela hemendikan pasatuko bueno hemendik hemen, hemen eta izugarrizko kaltea erangiko eragingo duela inguruan Bai bai, eta eh, batatik oribaibideak iragintza te campotech, eta merkantziak ere esaten du ramal eh, pues, que, que los trenes, 27% no de Madrid eh, a Eurochuarakasantan Sebastián pueden incorporarse a la infraestructura se proyectan dos ramales y tal, eh, todavía. ramales per, eh, permitirán asimismo la entrada en la futura terminal del eso de los trenes mercantes ...procedentes de Francia, en este caso... Eh, ...nola baita, que utilizan la línea de alta velocidad... ...bera baita, mercantzia asko era igual... ...baizu iparalden... Eh, ...liudaberria, esaten dute... ...procedentemente mercantietarako, ba... ...azken batean, nazioarteko bidaiari tren... ...oso gutxi aurrikusten da, eh... ...trafiko mm -hmm. nazioarteko oso gutxi... ...ta que egin bat, iparaldena justifikatzen idea. Piso, zifra puztuak emanaz, merkantzi entrenerekin, nincuzo horiek ere ba, igual beho bia, bidazoatik pasahorre, alturan, eta kero lezo dago nirundi pasahorre. Idunez nola baita ikusten da nigoatzen eiz, e, no, e, Gasko, Ernesto Gazko, haureko bai. garreio saintrudak, bai. duela urte eteterdi, ez dain beste izango nola gipuzkoan e, laure bos geltoki ongozirea. <laughs> <güls> abiduron dikotrenaren zagan keratu un el Estado. Tal, ez? Hori H7 eren logikaren kontra, dicoa. H7 iria hundia iri, iri, alotzen ditu, eta horreko agun, batetik, geroztik, azkigarraakoa elimineatu dutela, ezabatu dute abatu dutera bat, lehen parezia tan estrategiko una makroinstalazion dela etxipo, la han eliminau completamente. Gero, eh, eskio itxason, goiherri megin beharuten geltokia, esan behar da, proiektia berak eunda goita mar, bidaiari, zenbatzen dituda eguneko, hau da, brinkola edo, egungo itxasondoko ape eroan, bera zero gutxiago, bera dago zin sentido inx, dela dut, ez da ginoa etan. Eta hori nirundea ere ba ikusten dako lokan jartzen aziziela, beraz. Eta hori kaltena, baita, nirunden e, e, proiektu hau, nik uste, bol, e, behatxete kalteak dakatki alde askotatik, baina nik uste hor e, nirungo dela kera itatu, ibarla esate bateako, ibarlako auzoan. zoan e, Biza uleak, etxe bizizak eta barkalte gogorrak, bia ba, dutua pasatzen zaie. Nogero, fijatu nahezkalo, bia dutena da, e, kasu honetan dekonexión konfrantzia, zati horren, e, e, dokumentoan hasi dute ingurumen impactuaren evaluazioa. El procedimiento evaluazioa de evaluazio impactoan mitzalegin behar dutela, eta informazioa dakar gaio inguruan, eta nire akentzioa dit exate baterako nola eh interes de interés paulístico eh dia detallia quizásen dira eh mm -hmm. guzti homenia atentzio ditun da uena ba irunen eh harriko masizotik ez jaesten diren erreka guztiak izendatuta markatu daude de interés paulístico meñuiakin ta erreka ez or sai bibedo o sea kenketa baita egindako bat dagola ez autu negulak inguruan ni ustet eh erreka horrek eh mm -hmm. hombre dagoka ropa zarko bestek balin baute edo Andrarriagak ez alzidu inguruzik, uruzetik gesten denak, honek ere badaukala kriston balidan, just, eh? bueno, beraz, hori jendu dutela. Bestalde, landetxan, aipatzen aigaren, lotu hori entrarrenz egin korredor de alta velocidad, bete betean zartzen da landetxako zabortegian. Bete betean, egiten eh? so, eh, mm. mitzik pasa, pasatu nahi dute. Altzibidea errotaren kasua. Eh, Dokumentuan bertan da hor, como patrimonio kultural, Cerro de Molino, bajada media postmedieval, zona de presunción arqueológica con categoría de protección de protección de Nikusiedala extramuros heray. Ahora está rubad dela, protección mm. arqueológica, pero no solo el edificio, sino eh, un entorno, ustedori izan aidula. Dehas, bueno, ta guzko ganietik pasatzen zaio bientua ta oso urbile, soskeri za altua edo. Eta gero eskolreren kontua, eh, fijatzu lait ere. Claro, xatiometan dauden Idungo idalerri inguru hartan, amaika kilometro tunel, <coughs> linea erokorraren, eta gero, lehene, haipatitugun birra maloiek dekonexion, daude, amaika kilometro tunel, orduin, ezkaten du, zenbatzen du, eskomren kopurua 1.800.000, hau da, m3-otan, eta kopatzen dituz zenbait e, eskomrera. Eta da, bertan daude, bada, duiz, iparragi rekomunioa, osorik, e, arazo ingurua kotxera, zozko tren hortik gora, arazo baita baserria, e, zertzen baizu edago, baiatxo batean hor e, alkanpoa zean, ba, hortik usategieta da, gantxurizketa adun, zedo, hor, gainean ditun, e, dodeola, igoera batzuta edo, zelaibatzu gainean, oso leku bolita diarazo ingurukori, ba, hor dago bete eskomrera bat eta beste bat, altzin, altzin dago, ba, nola baita, e, berria baiatik, gurutxeak juten baka gau jartzin, da, monetotan, alto bat pasatzen dugu, ez, gain bat edo, ba, hor dinguruan, so, ba, hamarrektareako Escombrera con capenba daukate, ke hitze si ez dute, no ezaten es duten esmenen plazamiento, pero no hay mejores eh no hay mejores en las cercanías de, del túnel de Arcal, no la vaitez. Ah. Presenta un impacto moderado alto, alto por la presencia de abundante vegetación autóctona. Es veraz eh berritu naude eh? altiko escombrera por aundiratorkokatualizatea da trazautiko oso urrun eta leku oso Okay, ez utzemuna una con la necomeresia. Bai bai. Ba, niko izo az, nahi, izunen, dezago, bai, Mikel Sautea ezki hatuen eta obra horra eta eta hori iparraldekoia ba, da, eta hau importancia dela ere gai guretzako hemen eta iparralden kontzatu eta izan bai, da ulako gobernuak irundore eh, 1000 se koordinatuki neizai iparralden desedo da, zalantzan dagola, eh eskainerako uztenan bertu lako gobernuak eh dokumentu berri enkartu ziena bakao eh, egin dituzte eh, egin buruan dituzten egitasmo guztiak eta enberdute jerarkizazioat bezala egitaz monat, antzadenez burdeo zirun, kanpo geldituko litzatekela, ematen du, ber, oso duztenako, oso litzatekela, lagian bai, neiluketela hon, informazio duen publiko egin aprobatuta ukitzeko eta nahi duten egin mugitzeko, piskan superportuarekin geltzatzen daitekena. Etzai ez, Etza, yes, ereskapatzen, bai. bai, bai. Bai, bai. Bueno, argi dago, datorki guna... Ba ikaragarria dela eta ernegon behar dugula, eta hasi benetan mobilizatzen zonalde honetan eta erantzun behar bezalako erantzun bat ematen e, gurea gintariek guretzako daukaten plangintzei. Eta, bueno, Mikael, bukatu zaigu denbora. Hor zahude? Baxan, ba, bai. Iguala eta txubitu da informazioak dira bi dokumentazioetatik hartuta hori gerago jartu lezo eta konexion kon Francia ta falta zaigundian ibintsatas lortu edo ikusial da estudio de remodelación del complejo ferroviario irunendaia. E, a ber lortzen dugun ba bertan igualdia sola urbanohuago bezalde so gaitziketako eremu logistikoa ere uztet garatzen dela dokumento horren baita egon behar du eta giden ere irun barne hortan bentasetik irunera horrere dokumentu lozten lo dugun, ba, zer datorren sol la estación intermodal, alto komplekos egin nahi dutena irunen ere zentroan, nire ustez dintzat egin arte argitaratu dituztenak e, urbanismo etzak gogor baten e, itxuda guztia duena, ez eh? ez dakit nola esan, eh? aldo esetik. Bai, bai, aizu zen ere. Bueno, Mikael, ba, benetan mila esker zure, zure argibiden argi, argi gatikan, eta bueno, pues, urren gorarte. Ba, eskerrik asko zu Vale, apa, ahí. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas sabiendo que el que no llora no mama. Al que levanta vida calor Yo verai yo veré yo veré Yo, yo, yo, yo, yo no llevará con él Yo verai yo ekarri ez gaur, baina bueno, eh landetzako auzoki den elkartean gaia pilpilean dago. Aipatu dizuegun eh gaia. Eauzoki eronga eauzoki den federazioa ere bere iritzia plaza du Laister honen inguruan eta esan bezala ba herna egon berdugu gure zonaldean bidazoa txingudin eh bueno se se te geinaitute uh, pare gabe honekin eta e, tamainako gerik gehiegikeriari behar bezalako erantzuna eman beharko genieke hemen gobiztanleek me di cuenta que ya no podrá ser que no podrá ser aunque yo esté de vuelta yo veray yo veré yo veré yo veray e, dira txingurriotzak gutzatzear dago ella esker benetan entzule ba oregotegatik gurekin eta urrengora arte beti bezala hemendik 15ean behin eh sortzita, zuek egin egun Son flos y violas porque no vols, porque volas. No tots son flos y violas. Entramo l'aire a la ola. l'aire a la ola. Tant sintonitzat Amb causes de poca vida Hem après ser tan freds Que ara no ens estimaríem No parem d'amanitzar Les mentides en poesia Em vas dir que no ens creuries I ens anaves avisant que em ja tenia repetint-nos que la sort ningun no ens la deixaria Ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai. la bo Aša et convé, deixat fer, deixat anar, que ara You shake your booty you love it fi little left and right come next to it Oh, oh, oh I want to touch your booty you lovely sexy booty let me by I want to shake your booty you lovely sweet booty to left and right Come next to me, baby, don't be afraid, trust in me, give me your hand and sing together while you surely serenade, come next to me, baby, that's what I say, don't be so shy, just make a smile, let's have a And, And I really love really